«Мені не подобається, що ці дівчата приїхали у наш дім», сказала Майя, коли вони залишилися вдвох. «А що тобі в них не подобається?» «Мені не подобається, як вони розмовляють, як вони поводяться зі мною і з тобою, і взагалі мені все це не подобається, Якове». «Чим ти тут займаєшся? Чому раптом приїжджають ці дівчата?» Я тебе знаю два місяці, і я не знаю, що мені тепер робити. Задуматись над самоідентифікацією? Майя навіть ліг вліпила йому ляпаса. Яків незворушно відповів. Моя порада стався до їхньої присутності як до неминучого ходу історії.